Ото Марченки породичалися з простим хлопцем з осела. І жодного разу не пошкодували про те. Отак би й жили собі Марчик з Надійкою, виховували б донечок. Отак би й посидів Маркіян у синьому халаті і з чорними плямами машинного мастила. Як би не, у дивний спосіб, пише рука господа долі людські. Посилає випробування, перешкоди, часом ставить пастки. І возносить на новий щебель. Лише того, хто випробування витримає. Перешкоди подолає, пастку обійде. От тоді відкривається людині новий шлях. На Маркіяновому шляху випробування і пастки призначалися частіше не йому. У пастку налаштовано з нових, блискучих автозапчастин, що пахли машинним маслом, сільський хлопець із притупленим почуттям жадібності та й загостреним почуттям чесності не трапив. «Мамина наука, синку, не бери чужого», закарбувалася міцно. Це директор магазину не втримався від спокуси і намагався відкусити більше, ніж йому було дозволено. Трапилося так, що справою зловживань у магазині автозапчастини займався молодий слідчий. А колись цей слідчий жив у гуртожитку, в одній кімнаті з хлопцем, з села Маркіяном. Простим і щирим, готовим поділитися останнім шматком хліба і сала. З його допомогою Маркіянові вдалося випірнути з цієї брудної води чистим і майже сухим, Власне, йому особливо й виринати не довелося, бо не їла душа часнику, то й не смердітиме. Хоч тривале сусідство, також може поділитися запахом. «Досить з мене торгівлі, мамо!» – рішуче оголосив удома, після виклику в суд за свідка. «Не вмію я грати у їхні злодійські ігри!» «Як? Така робота! Таке золоте місце! А гроші чим зароблятимеш?» – не могла заспокоїтися Теща. «Руками!» «Я ж автомеханік. Непоганий, – люди кажуть. Чим не праця?» Маркіян не повернувся в магазин. Пішов механіком на завод. Правда, влаштував його тесть. Не на простий завод, а на золотий. На спиртзавод. Завод, щоправда, не в самому місці, а в приміському селі. «Діставатися далеченько. Щодня автобусом не наїздишся. Так я тут покумекав, купимо машину зятю». Маркіян покохав свою першу машину, так само ніжну, як Надійку. 408-й москвич, новий, не схожий на свого круглу позатого попередника, надав його власникові ваги не лише у власних очах, а в очах довколишнього люду. Тоді приватні машини у місті можна було перелічити на пальцях. Це був його перший крок догори. А потім мусив бути й другий. Маркіян вступив до інституту. Не сам, звісно, вступив. І не зовсім на навчання. Куди ж йому вчитися? Робота, жінка, діти. І чого навчатися? Того, що потрібно людині в житті? В жодному інституті не викладають. Та без вищої освіти, власне, без диплома, нікуди в цьому дипломованому світі не подінешся. Коли матусю у селі питали, на кого Маркіян вчиться, вона відповідала – на начальника. Отак і вчився. На начальника. Знову ж, допомогою золотих своїх тещ і тестя, записався у заочну чергу на отримання диплома. Бо без диплома, як без води. І не туди, і не сюди. Минала літа. Мав уже поза тридцять. Як отримав оту кірочку, яка давала право з простого механіка стати головним. А потім головним інженером. І нарешті останній крок. Директор. Директор. Це звучить гордо, гідно, грізно. В селі про це дізнався кожен. Чули? Ганчин Марк'ян великим чоловіком став, на машині їздить, Ганці нову хату будує, більшу засільраду. Так і так, має Ганька щастя в дітях, всі виросли, всі в люди вийшли, і всі до матері горнуться, не забувають. Усе в житті Марк'яна йшло тепер повільно, поважно, вагомо. Кожному збоку здавалося, що оце воно і є, повне, загальне і всеохоплююче щастя Вже давно Маркіан Антонович мав власну окрему від батьків квартиру Донечки виросли, обидві мали вже чоловіків Старша Оксана народила дочку, молодша ще не поспішала з дітьми Обидві мешкали окремо, залишивши батьків доживати заможньо і звично у великий як для двох квартирі До заможно і звично варто було б додати і ще щасливо Та на жаль це було не про них, не про Надію і Маркіяна.